Capitolul 36 Peste câteva zile, Filip plecă la Londra. Preotul îi recomandase să închirieze camere mobilate în Barnes și Filip le angaje printr-o scrisoare la prețul de 14 șilingi pe săptămână. Barnes mahala londoneză în cartierul portului. Ajunse acolo pe seară, iar proprietarea sa, o bătrânică nostimă, tare smochinită și cu fața brăzdată de riduri adânci, îi pregătise ceaiul și o gustare copioasă. Mai tot spațiul din camera de zi era ocupat de bufet și de o masă pătrată. La perete era un divan acoperit de o pătură aspră, iar lângă cămin un fotoliu din același material. Pe spatele lui era o husă albă, iar telurile rupte erau acoperite cu o pernă tare. După ce șloceaiul își desfăcu bagajele și-și aranjă cărțile. Apoi se așeză și încercă să citească dar era deprimat. Tăcerea de pe stradă îl stânjenea oarecum și se simțea tare apăsat de singurătate. A doua zi se sculă de vreme. Își puse fracul și cilindrul pe care le purtase la liceu, dar, întrucât pălăria era cam ponosită, se hotărâ să se oprească în drum spre birou la un magazin și să-și cumpere alta nouă. După ce făcu acest lucru, constată că mai are timp berechet, așa că se plimbă pe strand. Birourile firmei Herbert Carter Company erau pe o ulicioară pe undeva pe lângă Chancery Lane și se văzu silit să întrebe de vreo două-trei ori pe unde să o ia ca să ajungă acolo. I se părea că oamenii îl privesc cu curiozitate, așa că la un moment dat își scoase pălăria să vadă dacă nu cumva a uitat să-i desprindă eticheta. Când sosi la sediul firmei, bătu în ușă, dar nu răspunse nimeni și, uitându-se la ceas, văzu că ea abia nouă și jumătate. Bănuica a sosit prea devreme. Plecă și, peste zece minute când se întoarse, îi deschise ușa un băiat de serviciu, năsos și pistruiat, care vorbea cu accent scoțian. Filip întrebă de domnul Herbert Carter, dar acesta nu sosise încă. Vine între zece și zece jumătate. Atunci poate ar fi mai bine să-l aștept, zise Filip. Dar mă rog, ce dorești? întrebă băiatul. Filip era intimidat, dar încercă să se prefacă degajat. Păi, dacă n-ai nimic împotrivă, aici o să lucrez. A, dumneata ești noul practicant. Atunci vin înăuntru. Trebuie să sosească domnul Gudorsi." Filip intră și imediat văzu că băiatul, era cam de aceeași vârstă cu Filip și își zicea funcționare inferior, se uita la piciorul lui. Roșind se așeză pe un scaun și și-ascunse piciorul bont în dărătul celuilalt. Începu să privească în jurul lui." Era o încăpere întunecoasă și sordidă. N-avea ferestre, ci numai un iluminator. Toată mobila consta din trei șiruri de pupitre în dărătul cărora se aflau scaune înalte, fără spetează. Deasupra căminului era o gravură murdară care înfățișa un meci de box. Curând intră un funcționar și apoi altul. Se uitară la Filip și îl întrebarea în șoaptă pe băiat. Filip află astfel că se numește McDougall cine e el. Apoi se auzi un fluierat și McDougall se ridică în picioare. A sosit domnul Goodorsey, el e șeful de birou. Să-i spun că ești aici?" Da, te rog," spuse Filip. Băiatul plecă și se întoarse după o clipă. Vino te rog, pe aici." Filip merse în urma lui pe coridor și fu introdus într-o cămăruță sumar mobilată, în care se afla un omuleț subțirel, stând în picioare cu spatele la cămin. Era de statură mică, dar capul lui mare, care părea că iaturnă de o parte a trupului, îi dădea o înfățișare ciudat de diformă. Avea trăsături simple și turtite și ochi spălăciți și bulbucați. Părul lui subțire era de culoarea nisipului. Favoriții nu aveau aceeași formă și tocmai acolo unde te așteptai să aibă părul mai des, n-avea deloc. Avea pielea păstoasă și galbenă. Îi întinse mâna lui Filip și când zâmbi, își arătă niște dinți tare stricați. Vorbea cu un aer de potrivă protector și timid, de parcă s-ar fi străduit să-și atribuie o importanță pe care nu simțea că o are. Îi spuse lui Filip că trage nădejde să-i placă slujba care, bineînțeles, comportă foarte mult hamalâc, dar devine interesantă de îndată ce te deprins cu ea. Pe deasupra mai ies și niște bani și, la urma urmei, ăsta e lucrul cel mai important, nu-i așa? Drept care râse cu ciudatului aer în care superioritatea se îmbina cu timiditatea. Domnul Carter trebuie să vină dintr-un moment între altul, zise el. Lunea dimineața mai întârzie uneori. Am să te chem când vine. Între timp, trebuie să-ți dau ceva de făcut. Te pricep cât de cât la ținerea registrelor și conturilor? Din păcate, nu prea, răspunse Filip. Așa mă temeam și eu. După cât mi se pare, la școală nu vă învață prea multe lucruri utile pentru afaceri. Apoi stătu o clipă pe gânduri înainte de a spune. Cred că aș putea să-ți găsesc ceva de lucru. Se duse alături și după scurt timp se întoarse cu o cutie mare de carton în care erau o mulțime de scrisori într-o dezordine cumplită. Îi spuse lui Filip să le sorteze și să le aranjeze alfabetic după numele expeditorilor. Am să te duc în biroul în care lucrează de obicei practicanții. Mai e acolo un băiat foarte drăguț, Watson. E fiul lui Watson Craig și Thomson. Știi, berarii ăia. Stă un an la noi ca să învețe să se descurce în afaceri." Domnul Goodorsey îl conduse pe Filip prin biroul acela sordid, în care acum lucrau vreo șapte-opt funcționari, și intră într-o cămăruță dosnică. Fusese separată de biroul mare printr-o despărțitură de sticlă. În această încăpere îl găsiră pe Watson răsturnat într-un scaun și citind ziarul sportivilor. Era un tânăr masiv îmbrăcat elegant. Ridică ochii când intră domnul Goodorsey și își sublinie imediat situația lui privilegiată, adresându-se șefului de birou fără domnule. Acesta se împotrivi familiarității și, în mod intenționat și foarte apăsat, îi spuse domnul Watson, dar Watson, în loc să vadă nuanța de reproș, accepta acest titlu ca un tribut plătit situației sale de gentleman. Văd că perigoletul l-au declarat forfeit," îi spuse el lui Filip de îndată ce rămasă singuri. Forfeit l-au scos din cursă. Serios?" întrebă Filip, care nu se pricepea deloc la cursele de cai. Se uită cu un respect amestecat cu teamă la hainele frumoase ale lui Watson." Fracul îi venea ca turnat și purta o cravată enormă, în mijlocul căreia era înfipt cu mult gust, un ac cu o piatră de mare valoare. Jobenul lui se odihnea pe cămin, avea o formă modernă, era strălucitor și impertinent. Filip se simție umilit, deoarece era sărăcăcios îmbrăcat. Watson începu să vorbească despre partidele de vânătoare. Era o plictiseală infernală să trebuiască să pierzi timpul într-un birou infernal și n-avea să poate să meargă la partidele de vânătoare decât sâmbăta. Îi mai vorbi și de cu cai și câini. Avea tot felul de invitații a întâia, în nu știu câte colțuri ale țării și, bineînțeles, că trebuia să le refuze. Era un ghinion infernal, dar n-avea el de gând să accepte prea multă vreme această situație. Nu stătea în gaură asta infernală decât un an și pe urmă avea să intre în afaceri și să meargă de patru ori pe săptămână la vânătorile călare și să împuște tot vânatul pe care l-o putea împușca. Tu trebuie să stai cinci ani aici, nu?" întrebă Watson, cuprinzând cu un gest măruța unde se aflau. Așa bănuiesc," zise Filip. Atunci o să ne vedem foarte des. Știi, Carter ține contabilitatea firmei noastre." Philip se simțea oarecum copleșit de condescendența tânărului gentleman. La Blake Stable îi priviseră totdeauna pe cu un dispreț politicos, iar pastorul făcea uneori chiar și glume cu privire la aristocrația gulerelor de la halbe, care luau locul aristocrației gulerelor scrobite, iar pentru Philip era o mare surpriză să descopere că Watson e un tânăr atât de impozant și plin de importanță. Învățase la Winchester și la Oxford și în cursul conversației căuta să bage cât mai des aceste două nume pe gâtul interlocutorului. Când află amănunte despre felul cum și-a făcut Filip educația, aerul lui deveni încă și mai protector. Bineînțeles, dacă nu mergi la o școală pentru copiii din lumea bună, tot e ceva să mergi măcar la o școală ca aia la care ai fost tu. Filip se interesă de ceilalți funcționari din birou. A, eu nu mă preocup de ei. Înțelegi, nu?" zise Watson. Carter nu e băiat rău. Din când în când îl poftim la noi la masă. Îi alți sunt niște mitocani." Curând Watson se apucă de ceea ce avea de lucru, iar Philip începu să-și sorteze scrisorile. Apoi intră domnul Gudorsi și spuse că a sosit domnul Carter. Îl duse pe Philip într-o cameră mare, vecină cu a lui. În ea se afla un birou imens și două fotolii mari că toate zilele. Un covor turcesc împodobea odaia, iar pe pereți erau expuse gravuri cu scene de vânătoare. Domnul Carter era așezat la birou și se ridică pentru a da mâna cu Filip. Era îmbrăcat într-o redingotă lungă. Avea o înfățișare militărească. Mustața dată cu ceară, părul cărunt, tăiat scurt și pieptenat cu grijă, ținuta foarte dreaptă, vorba degajată. Locuia la Enfield. Îi plăceau foarte mult sporturile și traiul bun de la țară. Avea gradul de ofițer în armata teritorială și era președinte al Asociației Conservatoare. Când i s-au reprodus vorbele unei notabilități de prin partea locului, cum că nimeni nu l-ar lua drept un om de afaceri, a simțit că n-a trăit de geaba. Îi vorbea agreabil și degajat lui Filip. Domnul Gudorsi avea să se ocupe de el. Watson era un băiat drăguț, gentlemanul desăvârșit, mare vânător. Filip vâna și el, păcat. Ăsta e adevăratul sport pentru gentleman. Acum nu prea mai apuca el să meargă la partide de vânătoare. Trebuie să lase această ocupație pe seama fiului său. Fiul său era la Cambridge, după ce urmase la Raibi, grozavă școală raibi. Scoate băieți buni. Peste vreo doi ani o să vină și băiatul lui ca practicant. Asta o să fie amuzant pentru Filip. O să-i placă băiatul lui, un sportiv desăvârșit. Domnul Carter își exprimă speranța că Filip o să se deprinde cu munca și o să înceapă să o îndrăgească și va trebui să participe la cursuri, pentru că în felul ăsta o să ridice nivelul profesiunilor, în care era multă nevoie de adevărați gentlemeni. Ei, în orice caz, îl avea pe domnul Gudorsi acolo. Dacă o să dorească să știe ceva, o să-i spună domnul Gudorsi. Avea un scris frumos. Ei, în orice caz, o să se ocupe de asta domnul Gudorsi. Filip se de-a dreptul covârșit de o comportare atât de civilizată. În provincia din care venea el, lumea știa cine e gentleman și cine nu, dar gentlemanii nu vorbeau niciodată de acest lucru.